Dobro večer, poštovani slušatelji i dobrodošli u emisiju drugi put. Evo večeras smo ovdje u studiju sa vama Boris Šuran, dr. Petar Vasiljević i ja Mirjana Širola. Boris, dobrovečer i tebi. Reci što večeras nudimo našim slušateljima i s obzirom da smo se dogovorili da će dr. Petar Vasiljević češće biti sa nama da ga još jedanput predstavimo. Dobar večer, slušateljice i slušatelji drugog puta. Evo nas ponovo sa uh, doktorom Vasiljevićem. Sjećate se, u par navrata smo s njim već razgovarali o onome što će biti teme naših emisija i naslutili smo da ćemo razgovarati o tradicijama, o vrijednostima i velikim mislima prošlosti. I kada bi o tome trebalo početi razgovarati, sa Petrom smo malo analizirali što bi bio početak i došli smo do toga da bi trebalo početi govoriti o sebi, odnosno o egu, o stvarnom ili lažnom sebi. I to sa aspekta, malo, par riječi da kažemo o egu kao pojmu, kako ga doživljava moderna znanost, ali prvenstveno kako je ego definiran i kako ga se promatralo u starim tradicijama, bilo da govorimo o kineskoj, bilo o indijskoj tradiciji ili u europskoj tradiciji drugi put. Petre, dobro večer. Dobro večer. E sada kad počnemo govoriti o ego, to je jedan pojam koji je zapravo ključan, međutim može ga se promatrati iz više kutova. A recimo ako krenemo od indijske tradicije, tamo je poznat pojam pravog ja ili atmana, eli a za razliku od ega li, onda imamo u drugim tradicijama isto tako, to je već poznato na istoku da ovo što mi zovemo ja, da to nije zapravo pravo ja da je to lažno ja koje se pojavilo a postoćemo i razgovarati i to ima zapravo smisla zašto se pojavilo zašto se pojavilo to lažno ja, međutim sad smo stigli u fazu svjetske povijesti kad to, na, kad to lažno ja nas dovodi na rub katastrofe što nije e, uopće, ja se nadam, nije diskutabilno. Da. Nije diskutabilno uopće. E, kad govorimo o egu, onda kažemo ego promatra sebe kao odvojenog od drugih. E, pa, je to centralni dio? Kad to je ključna stvar. E, odvojenost ili separacija je ono što čini ego egom. I to je zapravo... O, jedan proces u razvoju svijesti. Mi smo bili davno eli, jedna cijelina, ali jedna nesvjesna cijelina. Ko što su danas, recimo, mi možemo govoriti o egu mačaka, o egu pojedinačnih vrsta, tako je ljudski rod imao svoj nejakav kolektivni ego i gdje nije bilo nikakve svijesti. Sve se odvijalo na nesvjesnoj razini da kažemo na neki način automatski i bez svijesti. je ja sada u jednom trenutku to sve je negirano, čovjek se pojavio sa svješću, međutim, ta svijest kad se pojavila, ona je istovremeno značila e, rascjep između jedinke i društva. I sad kad dođe do rascepa, kad dođe do toga da sam ja drukčije od tebe jeli, to neminovno prije ili kasnije vodi do Sukobe. I zato imamo cijelu do, dosadašnju povijest je povijest zapravo klanja. klanja i ratovanja sa manjim sretnim periodima kad toga nije bilo, to je bila rijetkost, ja? E, ovo što se sad reko, pod, podsjećam i vraća me na jednu misao koju smo par puta već ponovili, od, koju kaže Buda, koji kaže kada shvatimo da je svatko jedno sa svim ostalima će razlog za sukobe, a time i za patnje. Tako, pa to je isto. Ja? Zato što razlike vode do sukoba. A mi tu opet dolazimo od jednog paradoksa, a istina je obično paradoksalna. Obuhvata dva pola. Ovdje možemo vidjeti lijepo. Mi smo istovremeno i vrlo različiti i vrlo specifični, kao pojedinci na svu sreću. Inači bi taj svijet bio dosadan strašno, a s druge strane mi smo zapravo cjelina i u toj mi smo jedan hologram, tako da smo mi cjelina i, i, i jedinstvo i istovremeno različiti. To bi bilo jedinstvo u različitosti. Nekad to je pokojni Enrike Berlinguer govorio u politici, to je zapravo jedna mal, puno dublja misa od politike jedinstvo u različitosti a sad mi smo e, nama je jasno da smo različiti ali nam nije jasno Kako da postiči? smo jedinstveni u, u dubini u svom izvoru mi smo jedno a u, u, ili da kažemo u korijenu i, i stablu mi smo jedno a u granama mi smo kao različiti e, to bi trebalo shvat zato e, kad bi to u nas ne samo da bi shvatili mi to možemo teoretski shvat vrlo brzo ili relativno brzo, međutim to bi mi morali pretočiti da, da mi budemo ti kao biće istovremeno svjesni jedin, duboko svjesni jedinstva i duboko svjesni da je svako od nas vrlo jedinstven i vrlo dragoćen i neponovljiv u ovoj u, u svijetu i u životu. Drugi put. Govorili ste sada o egu na razini ljudi, na razini da. čovjeka. Kad govorimo o pojedinom čovjeku, dakle, pri rađanju, kad se dijete rodi, da. u kojem trenutku se počinje javljati taj ego? Ne, pretpostavljam da ga nema u djeteta odmah čim se rodi. Ma ego postoji. Date, kao takav, ali kao ga, takav počinje posto... ga ispoljavati. E, ispoljavati, ispoljavati, to je ključ, da, a da. međutim... Kad, kad bi dijete došlo kod tabula raza onda ono ne bi imalo ega. Mm -hmm. Djete dolazi sa egom samo taj se ego uh, ispoljava pod pritiskom društva. Zapravo negdje kažu da se djete sjeća svoje ranije inkarnacije tamo do sedme i osme godine. E, poslije toga društvo ga toliko pritisne i preko roditelja i neposredno, tako da se u, djet, u djetetu javlja ego i on vidi ja sam tu, a moji vršnjaci su tamo. Mi smo ja različni. sam ovakav, oni su e, onakvi. Oni, oni imaju više, ja nemam Tako je, što i onda s druge strane djece znaju biti jako, jako surova, međusobno ovo je sada danas došlo do, do, do apsurda, do, do grozota, jel? ta ta ta surovost međusobna, Na koji način društvo još potiče jačanje tog ega? Društvo je nas tak temeljito bolesno da dođete i kad vidite pa kažete što, još jedan korak i svi ćemo se staroaltu provaliju. Pa pogledajte prvo. Evo ja sam baš sad kad sam bio u Kovaru na jednom na seriji nekih svansi Video sam, sjedio sam baš tamo kad smo bili negdje na večeri to, sa jednom gospođom i e, njenom majkom i malim dečkićem. I onda mi sad pokazuju, on je htio da mu kupimo ovu igračku. Pogledam ja igračku, ma rekao, pa šta je to? Pitam njega, to su neki grimi ili kako se to već zove, ali Pogledam ja, četiri ruke a ne znaš uopće gdje je glava, noge, nešto na nogama, opet neki brojevi, to je kao neka priprema za, za, za neke čudovišne stvari. Ja? Tako da sam ja ostao pafer, ja znam kad sam bio mali, muška djeca su imale svoje igračke, ženska, svoje bebice i u red. Halo, buti ovo rekao, kako je... to spada? <laughs> Evo, ovo čemu smo počeli razgovor, da, da. kaže, pripremljuju se za ovu emisiju, malo sam prilistao neke stare knjige i Vedante ja, ja. iz Indije, i kaže ovako, ljudska bića navlače nesreću i bijedu na sebe zbog ega i sebičnih želja. Tako je. Želje, ovo što se sad Tako spominjao, živimo u potrošačkom društvu. I sad je mene malo, neću reći strah, ali razmišljam si, kako naši slušatelji mogu doživjeti razgovor o egu i o željama kad smo bombardirani dnevno i uvjeravani da treba imati ovo, da treba imati ovu želju, da treba ovo potrošiti, da treba... Zapravo, umjetno se stvaraju želje. Mi živimo u društvu umjetno stvorenih želja. Apsolutno. I to je u korijenu svega toga je, ono što se kaže, istok je otišao u ekstremnu introverziju, zato je do sada bio vrlo siromašan, a zapad je otišao u ekstremnu ekstroverziju zaboravio i na zaboravio sebe. je potpuno na sebe i zato se pojam sreće na zapadu veže uz materijalno bogatstvo, uz vlast, uz čast, uz, uz, uz ne znam napredovanje u, napredovanje u službi u napredovanje u politici napredovanje na svim stranama kaže ne znam te športske zvijezde, te ovake zvijezde te samo biti veliki biti e, neobičan čovek nego biti nešto posebno biti specijalan a u stvari što to je opet jedan paradoks i, i životna šala što više želimo biti specijalni to smo više... Ne, Ne samo to, to je već podrazumijeva uh -huh. se, nego smo više obični, uh -huh. zato što svi žele biti specijalni. A teško A, da u... svi mogu biti u svakom području najbolji. Pa najbolje. nije, nije važno, da. to je ima nešto drugo tu. Uh, što je čovjek skromniji, što je čovjek sam ne želi biti napred, to će ga život izbaciti više napred. Zato što onaj skromni u sebi svoju energiju pažnja a pažnja je energija, ne razbacuje na mišljenje drugih, nego usmjerava prema sebi. A kada energija ide u njemu, ona se razvija i ona privlači sve ono što treba i njemu i društvu. Da sad ste me posjetili na priču o Aleksandru Velikom, koji je za svoje 33 godine pokorio pola svijeta. Uh -huh. I htio je sve to blago koje osvoji, donijeti kući majci i staviti joj uh -huh, pod noge. Uh -huh. Međutim, nije vratio se nazad kući, nego je u 33. godini negdje blizu svoga doma Atene umro. Tako je. I tražio je da ga zakopaju, pokopaju u kovčegu, ali da mu ruke budu vani. Pitali su ga zbog čega da ti ruke budu mm. vani To je neobičajeno Zato da se vidi da sam prošao pola svijeta I pokorio ga Al da ipak odlazim u smrt praznih ruku Ništa ne možeš odnjeti mm. sa Dobro, sobom on je bio, Na kraju se opametio I on. kaže se da je zapravo On u te 33 godine potrošio Svu svoju životnu energiju Želeći pokoriti svijet Čemu to? E, tako, to je to na osnovna da. Zapravo beda Osnovna ekstroverzija, mm. krajnja ekstroverzija, i s druge strane jedna najtemeljnija bedastoća. Mjesto da savlada samog sebe, on je svladao svijet. I na kraju što je dobio, o što sami kažete. Drugi Vede kažu... Sve ovo što na taj način funkcioniramo kroz ego, kroz te želje udaljuje nas od naše ljudske biti. Absolutno. A Ta ljudska biti je ono vrhunsko i to je ono božansko u nama Tako koja nas je. povezuje sa. Tako je apsolutno. Zato što vi onaj ono što je davno rekao Carl Jung, ali, onaj tko gleda van spava. Onaj tko gleda unutra budice. Budi eh, to je, mislim u jednoj rečenici rečena cijela priča o egu zapravo. Kad bi našim slušateljima sada htjeli na neki način pomoći pa im reći što bi trebali pročitati a da bi osvijestili malo tu priču, taj problem ega koji svi nosimo u sebi što bi im mogli preporučiti recimo nešto lagano, nešto koji redoslijed. Nešto, da, koji redoslijed? Pa, prva stvar koju bi trebali koja je prevedena dvije knjige su prevedene na hrvatski ili tri, ja mislim čak to je e. Hartole. Uh -huh. njegov moj sadašnji trenutka, nova zemlja i e, tišina govori. E Hartolle, on je odakle je on? Evropi? On je Nemac koji je e, otišao u englesku, pa je u engleskoj doktorirao na Cambridgeu iz jezika, pa je e, znači je... evropska zapadna misa. E on je da tako kažemo jedan od nas koji je, mogu slobodno reći, stigao do, do razine svijesti jednog bude. Bez pretjerivanja. I možda je najbolji način započeti s njim, jer je on, što kažeš, dio naše jedan, kulture. Jedan od nas, da sad, dobro, jako obrazovani sve, ali je jako dobro opisao šta se njemu događalo, da je on bio na rubu samoubojstva, da je rekao ja sa ovim, s ovim koji je umeni, u meni, s ovim mojim egon, ne mogu više živjeti. Iz, ovog, iz tog svijeta era, ja ću izaći. otići i onda mu se dogodio, opisuje dosta detaljno kako mu se to dogodilo a to je ako ima neko malo minimalno neke blage veze i osobne s tim procesima, onda može biti glatko da je to... Slažem se s vama, mene su isto dojmile sve njegove knjige. Apsolutno, on je ovo dosad što sam vidio to je ovako na najkraći mogući način Ispričano sve što bi trebalo znati ja. Kad bi mene neko pitao, ja bi to predložio da bude uh, školska, o, školska lektira, ili za malo recimo. Naprednije. Za, za gimnaziju, mm -hmm, recimo, mm -hmm. ili za prve godine fakulteta nešto mislim, to je ono znate, od riječi do riječi, od početka do kraja, to je sve u, uvid za uvidom. To je sve, i on je u toj novoj zemlji sistematski ne znam koliko poglavlja deset ili koliko iznio sve što bi trebalo znati o egu na toj teoretskoj razini, a onda čovjek treba to pokušati primijeniti na sebi, u, uvidjeti sve to skupa. Ovo što je Petar rekao da bi volio to vidjeti kao literaturu u, u srednjim školama ili milim fakultetima e, to bi bilo interesantno vidjeti kao stvarnost. Naime, nas uče svemu, svačemu, jedino što nas ne uče kako kvalitetno živjeti, kako e, sebe ispuniti. Kako biti sretan. Kako biti sretan. I to me vraća sad na ove teme koje u vedama, starim zapisima indijskim. Mm. čitaju, neki definiraju vede kao tehnologija života, tehnologija kako kvalitetno živjeti. Kako se realizirati u životu? Ma sad kad kažeš tehnologija ja ne možem to već podrazumijeva. To je, moderniz... to znam, je prihvaćeno to za... Ljud... Znam, ali mi, mi smo opsjednuti tehnologijom. I mi kad kažemo tehnologijama, mi mislimo sve što to može da, da, da, negdje da, da. na neki način ispreraditi mašinama i uđeš mm. nesretan, izađeš sretan. sretan. Ne možeš to tako. Mm. To je prvo u prvom redu uh, spontani proces koji se može dogoditi, ali se ne mora dogoditi. Ja? A kad govorimo o sreći, ja govorim o tome, o oslobođenju od ega. Drugim rečem o buđenju ili prosvjetljenju, kako volimo. Drugi put. Evo, ovo što si rekao, ja ipak bi se Aha. vratio, makar stavio pod navodnike tu tehnologiju, ili da, zovimo da. to proces. U traktatima vedama kaže kako dolazimo do znanja o jastvu, o pravom ja. Kaže da su tri elementa u toj cijeloj priči. Prvo je Informiranje, informacija, znači da znamo da postanemo na neki način, dost, da nam se približe informacije o tom jastvu, o tome da mi nismo isto što je jego. To je prvi korak. Drugi korak je razumijevanje toga, znači razmišljanje, kontemplacije o tome, a treće je neposredno iskustvo o jastvu iskustvo o jastvu koje se ostvaruje kroz meditaciju. U trenutku kad se odvojimo od svega ostaloga, kad se skoncentriramo, isključimo i vezujemo na sebe, u tom trenutku se približavamo tom fenomenu o kojem sad govorimo, o pravom sebi, o onom što, je, što se piše sa velikim ja, jastvo. Da. Ima tu, ovo je zanimljivo, ova tri, tri faze. Prva je faza ono što Buda kaže. Sve ovo, sva učenja su samo, ako su ona prava, Uh -huh. su samo prst koji pokazuje na mjesec ali nisu mjesec, nisu mjesec ja, to je jedno drugo taj cijeli proces treba učiniti sve da, da idemo tim putem e, trebamo znati e, gdje bi bio cilj učiniti sve što možemo ali na kraju kad učinimo kad osjetimo da smo učinili sve što možemo onda se treba prepustiti tako da to može biti a ne mora biti. Tako da moramo i taj rizik uzeti u obzir i reći, jeste, trudio sam se, nisam ništa postigao i zdravo. Ali bio eto, sam na pravom putu. Eto, učinio sam sve. Ali obično onaj ko učini sve, bude nagrađen i to na način i u vrijeme koje je apsolutno nevjerojatno je sve, ali je obično bude nagrađen. Ja. Čovjek koji kojim vlada ego, ja. kako ćemo ga prepoznati? Pogledajmo sami sebe, da. pa ćemo odmah, bit će nam jasno. Nosimo ja? maske. Ba, maske, apsolutno. Ego je maska, zapravo. Svi mi igramo neke uloge u životu. E, igrali smo od, od, od rođenja do danas dosta tih uloga, ali to su sve maske i mi moramo znati, e, ako smo u jednoj ulozi, Trebamo tu ulogu odigrao do kraja, što bolje možemo. Znači moramo... moramo biti svjesni da je to uloga. Da je uloga, mm -hmm. to, to je. Tada so... nismo pod utjecajem ega. Tako je. E, ali... Zarobljeni u egu. Tako je, mm -hmm. to je. Ego je, ja sam imao jedan san, nedavno uh, vidio sam jednu zmiju, ali ja se te zmije nisam uopće bojo, i osjetio sam da je ta zmija ja, a ta zmija je bila u jednom kavezu. I znao sam točno, to je kavez, Ego, kavez, a zmija je zapravo ona prava energija, umenik ono što zovu ja? uh -huh. A da li u našem životu kada ne znamo da smo pod maskama, dakle da, kad ne znamo kontrolirati taj ego, da li postoje neki trenuci u našem životu kada smo slobodni od ega? Je li to možda dok spavamo? Pa ne, dok ne, spavamo, ne. ne, nego recimo zašto ljudi idu na Himalaje, zašto idu, ne znam, Formula 1, dobro, tamo je u pitanju i novac, ali na Himalaje ne idemo za neki novac. Kad se čovjek nađe u krajnjoj opasnosti, ili recimo jedan od tih duhovnih učitelja, Tarasin kad je rekao, kad je bio, ne znam, gdje je išao, jedan puta je naletio na kobru su munjevite reakcije, ako nema munjeti, munjevite nje reakcija, čovjek gotov. je gotov. On je odskoči tri metra. Je li? E to je ono kad se isključi ego i tako isto ovi kad dođu na Himalaja ili kad idu na Himalaje. Nema tu više razmišljanja. Ko počne razmišljati, taj se strovali i gotovi, mm -hmm. nego ono isključi ovu, ovu logičku, egovu inteligenciju i onda dolazi ona prava inteligencija koja munjevito, munjevito i ispravno reagira na sve. U tom traženju svog pravog ja, da. čovjek je danas sklon otići na Himalaje, yeah. u neka, na neka sveta mjesta. On nije pot... svjestan toga da je li potrebno bilo gdje ići da bi se našla svoje pravo ja? Pa ne treba. Ne treba. Ne treba. I ono što kažu, što piše u Tao Te kaže ja sam u svojoj sobi, a meni dođe informacija i ja o svijetu znam više nego oni koji ne znam koliko daleko putuju. Nije zato što ako mi uspijemo da dođemo do svog pravog ja, dolazimo do izvora i energije i informacija, a energija i informacije su jedno te isto zapravo. Tako da iz nas onda počne kuljati ono pravo znanje. Ono što je recimo bilo kod, kod Patanđalija i kod ovi, on nije imao nikakvih, koliko ja znam, bar nekih prethodnika da je on nešto nadograđivao. Njemu su i oga sutra izletile tako. Dragi slušatelji, slušateljice drugog puta, evo, razmišljajući o ovom prvom dijelu našeg razgovora o EGU, Pojavila mi se misao koliko je današnji sustav, današnje društvo daleko od nekih davnih, dalekih istina. Danas je manipulacija centralna točka. To je centralna točka politike, medija, obrazovanja. Sve je usmjereno ka stvaranju lažnih vrijednosti. Sve je zapravo bazirano na tome kako nas usmjeriti, uvjeriti da trebamo više trošiti, više proizvoditi, više trošiti, a sve u funkciji profita. Danas živimo u takvom svijetu, u svijetu koji čovjeka udaljava od sebe samoga. A neki veliki ljudi u prošlosti, jedan od njih je Rajneš Čandra Mohanjan, većina ga znao kao Ošo, on predlaže stvaranje novusa. On kaže da danas nemamo ljude, da imamo humanoide, koje je stvorilo društvo putem političara, pedagoga, putem medija, Humanoidi su stvoreni, a oni su nekad kao dijete bili potpuno cjelovita ličnost. Kaže Ošo, dijete je taj koji je cjelovit, a onda ga društvo podvaja i razbije u komadiće i na taj način s njim čini što želi. Ošo kaže, humanoidi je rob. Ovaj naš razgovor, prvi dio, završili smo sa mišlju uh, Petra koji je rekao nešto slično, a to je da smo mi zarobljenici svoga ega. Ega koji znači sukob, koji znači odvojenost od drugi, koji znači konflikt, razcijepkanost. Riječ zarobljenici u sebi opet ima ovu riječ rob. A sjećamo se što je rekao Gete. Rekao je, nitko nije tako beznadnežno porobljen kao oni koji pogrešno vjeruju da su slobodni. I za kraj emisija drugog puta želi otvoriti te prozore, želi pogledati u laži kako bi nas... Usmjerila prema otkrivanju istine. U narednoj emisiji razgovarat ćemo o tome što je ego i da li je njegova perspektiva u budućnosti koje dolazi, odnosno da li taj ego moramo mijenjati kako bi budućnost bila onakva kakva je čovjeku primjerena.